Faksa, do do Ranije smo pričali i o Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, o njegovoj novoj povijesti, uspisima, projektima i planovima za budućnost. Najstarija sastavnica Osječkog sveučilišta godinama je razvijela svoje studijske programe i smjerove. Koji su to studijski programi i smjerovi, rekao nam je prodekan za nastavu profesor doktor Krunoslav Zmajić.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 studenti z tehnike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 teoresku i praktičnu nastavu, odnosno i dio laboratorija koja se ustvari izvodja u različno poljem i studijskim studijskim programima. S druge pak strane kada govorimo o diplomskom se studiju, također imamo u stvari jedan studijski program koji se zove poljoprivreda. Unutar toga studijskog programa poljoprivreda imamo pet smjerova. To su u vertikali agroekonomika, to je bilinogojstvo, vojstvo, hortikultura i mehanizacija. Uh, također studenti dobijaju naziv, završeni uh, prvostupnik sveučilišnog studijskog programa, poljoprivreda, odnosno određenog studijskog programa koji su studenti završili. Uh, također imaju 180 ECTS bodova uh, kada dobiju tu samu diplomu i imaju mogućnost nastavka studija izravno na diplomske sveučilišne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 E, imamo također studij bilinog vojstva, ali studij bilinog vojstva je sada grana na četiri e, smjera, tako da imamo pojedinim specifičnostima kao što je biljna proizvodnja, e, oplamenjivanje e, i simenarstvo, e, zaštita, bi, zaštita bilja. Kada je u pitanju pak opet recimo hortikultura, nju smo također granali na vočarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, gdje imamo dva smjera, vočarstvo i samo ovaj, vinogradarstvo i vinarstvo s jedne strane, s druge strane pak opet imamo povrž, proizvodnju cvijeća i povrća kao jedan posebno studijski program i imamo ekološku poljoprivredu kao takvu. Uh, uz to također imamo zotehniku ona ima tri svoja smjera ona ide na hranbu damačeg slivotinja, specijalna tehnika i uh, lovstvo i pčelarstvo kao tako uh, poljoprivredna mehan odnosno mehanizacija ostaje i dalje samo mehanizacija uh, i na neki način s time se u stvari uh, poljoprivredni fakultet uh, okup, odnosno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 ćete se javiti. Ja, je. A, šta je sa post-diplomskim, onda studijima tako. Da, da, također mi imamo mogućnost znači za dalju specijalizaciju, to su nam stvari poslije diplomski studije, imamo poslije diplomske specijalističke studije, oni traju godinu i pol dana, tu se dobi još vječa specijalizacija, tako da imamo recimo upravljanje, upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom a, kao jedan od specijalističkih studijskih programa, također postoje i drugi specijalistički programi unutar samoga stočarstva, odnosno unutra samoga ratarstva, a ono što je u stvari na neki način kruna, to su u stvari doktorski studiji, imamo jedan doktorski studij koji se zove poljoprivreda, ali u toga, unutra toga doktorskog studija imamo sedam smjerova, od smjera agroekonomike pa do a, i programa ratarstva, odnosno bilnogojstva, tehnike, i sveka drugoga unutar toga. Tako da smo jako široki, u stvari omogućujemo stjecani doktorat, odnosno, doktora, odnosno doktora znanosti iz cijelog mnoga područja a, biotehničkih znanosti, odnosno iz područja same poljoprivrede, kao takve. Jesmo prišli sve? Jesmo. Zanimam, uh, sad ste spomenuli doktorske, koliko je možda izašlo ovaj doktora znanosti sa poljoprivrednog fakulteta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 doktora znanosti, ono što mi se možemo pohvaliti da veliki dio tih doktora znanosti u stvari, odnosno budućeg doktora znanosti studenata na doktorskom studiju dolaze iz privrede, odnosno iz samoga gospodarstva gdje steču određene dodatne kompetencije kako bi mogli transferirati to znanje i u svoje gospodarske subjekte odnosno za cijelokupno gospodarstvo i s tim smo veoma ponosni a možemo reći na godišnjoj razini to bude negdje između 3 do 5 doktora znanosti Bilinogojstvo je uzgoj kulturnog bilja u svrhu dobivanja određenih proizvoda. Ovaj uzgoj stanovništvo osigurava prehrambene proizvode, stočarstvo, krmu potrebnu za uzgoj stoke, a industriji sirovine biljnog podrijetla. Bilinogojstvo u širem smislu obuhvaća specijalno ratarstvo, povrtlarstvo, livadarstvo, cjećarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo. Čovjek se od pamtivijeka bavi uzgojem bilja. Ratarstvo potječe iz sredine kamenog doba kada da je čovjek obrađivao zemlju najprimitivnijim oruđem, a kasnije korištenjem domaćih životinja u obavljanju radova na zemlji. S vremenom je čovjek stjecao sve više znanja i iskustva, pa su se i uzgoj bilja i proizvodnja hrananja povećali. Uz znanje o agrotehničkim mjerama i zahtjevima kultura za biotskim i abiotskim čimbenicima, poljoprivredna proizvodnja u 20. stoljeću poprimila je oblik industrijske proizvodnje. Danas na svijetu ima oko 13,4 milijarde hektara obradivih površina. Od toga 1,5 milijardi hektara zauzimaju ranice i više godisnje nasadi, A 3,2 milijarde hektara livade i pašnjaci. U Republici Hrvatskoj postoji oko 1,3 milijuna poljoprivrednih površina od čega oranice zauzimaju oko 70%. Poljoprivredne se površine sve više smanjuju iz različitih razloga, a isto tako se i ne obrađuju površine pogodne za uzgoj bilja. S druge strane, potrebe za hranom sve su veće zbog stalnog porasta ljudske populacije. Što moramo znati u bilinogojstvu iz studentske perspektive, reći će nam studentica druge godine prediplomskog studija Antonija Petrić. Bilojstvo sam opisala zbog toga što me zanima općenito proizvodnja hrane kako sve različiti mikroorganizmi, bakterije i viruse utječu na naš organizam pošto eto živimo u svijetu u kojem ona tehnologija jako razvijena, pa prije se to nije toliko znalo o različitim bolestima vezano za hranu. Pa eto me općenito zanimalo to, pa sam zbog to, tog istog razloga opisala bilo anogojstva. Eto prvo godinu nisam toliko informacija o tome čak ni dobila, ali eto, već druga godina imamo mikrobiologija, opća mikrobiologija koja nam daje, možemo reći, puno informacija o toga šta radimo u životu, kakve bakterije se nalaze na našem tijelu, općenito on hrani i nadam se da ćemo tako i na trećoj godini učiti što više o općim stvarima koje se kreću oko nas. Jer da nije možda to malo zastrašilo? Ono odmah u glavu krećemo sa nekim negativnim stvarima, koje se bakterije nalaze oko nas, je li hrana koju jedemo dobra ili nije, kako to sve Jel Da nije obeshrabrilo ili upravo suprotno? Ne, upravo suprotno. Ovaj. Um... Ima puno tih korisnih normalnih štetnih bakterija na našem tijelu, iako ono to svi kažu kao joj, sad će različite se neke različite bolesti, ali bakterije svuda žive oko nas i, i dio su nas i normalno da se nalaze na našu kožu i uopće nikakvih... Strah od toga nisam imala. Koje su nekakve specifične aktivnosti vezane uz ovaj smjer? Koje su možda kompetencije koje stečeš tijekom studiranja i nakon toga gdje zapravo možeš raditi Ove, mnogi od nas nekako kad kažu poljoprivreda, aha, onda imamo predresu da radimo tu za nekim strojem, na nekom polju, a zapravo e, ne znamo, ovaj, različite grane koje su unutar poljoprivrede zapravo je dosta zanimljive. Mm, e ovako, prva godina imamo prvi smjer uglavnom svi smjerovi su zajednički, znači imamo iste predmete kao što su matematika, kao što je kemija, kao što je, ne znam, nijem svi predmeti, uglavnom zajedno i onda drugi semestar se počne učinjamo dijeliti po smjerojima mobilnog ojstvom, mehanizacija itd. Upčinito što se tiče daljnjeg posla, ja se nadam da ću nastaviti u tom dijelu kako sam imala početnu viziju, pa tako i nastaviti nakon fakulteta i nakon diplomskog studija. Što možeš raditi kad završiš? Pa, trenutno još ne znam što bih radila. Ali, eto, mislim, nadam se da ću naći posao u struci kada završim, a što se tiče poljopriljede, kao što ste spomenuli, jel da je to sad rad na polju i nije to sve kako izgleda, zapravo učiš puno više stvari od toga s čime se biljka prihranjuje, na koji način, koji elementi u biljci utječu da biljka bolje raste, koji su toksični i za biljku, i za tlo, i za naš organizam, stoga Puno šire znanje dobijemo nego što je to samo rad na polju. Možda imaš li neke insajderske informacije ili nešto što je zanimljivo, možda vezano uz biljke, evo možda i sa našeg područja ili nešto što nismo znali ovaj da je nekako zgodno, ovaj, posebno vezano uz naše podneblje, uz zemlju ovdje ili, ili, ili tako nekakve zanimljive informacije? Pan, baš općenito nemam nikakvu priču koja bi nešto sad značila, ali evo, naprjerno, općenito kada pričamo o različitim toksičnim elementima u tlu i u bilci svi mislimo no, ne znam, odemo na tržnicu pa kupimo ne znam povrće ili voće koje je super od neke bake sa tržnice koja to proizvodi. A na primjer njezino tlo na kojem ona proizvodi nije toliko povoljno i ne utječe tako dobro na biljku i zapravo ima, na primjer, previše o toksičnih elemenata koje znaju na naš organizam utjecati, tako da nije to sve samo ono, posadi u zemlju i izrašće i bit će dobro tako. Znači, jedan dugotran proces o kojem trebamo imati e, i da. neko predznanje. E, sad sve više nekako ove, i mladi ljudi ja bih rekla i s obzirom da smo i u Europskoj uniji pa imamo određene standarde težimo kad to nekoj organskoj proizvodnji. Rekla se da nije dovoljno doći samo na tržnicu i kod neke bakice koja je jako simpatična uzet ove, nekakvu rajčicu ili papriku koja je zapravo zdrava, nego da su tu različiti elementi koji utjeçu na na samu proizvodnju i uzgoj uh, ovaj hrane ja kao like koje savjete mi možeš dati evo recimo spremam se u subotu prije podne i hoću iskuhati dobar ručak kakvu recimo hranu ja moram ovaj gledati da je dobra i da evo ima one uvjete za koje ti znaš da su dobri za proizvodnju pa općenito o našim tlima je u Slavoniji E, mi na faksu provodimo različite analize tla, s tim se bavi područje pedologija i naši asistenti i profesori bave se s time da istraže tlo, donesete tlo na analizu. E, tlo pro, to tlo prolazi kroz različite analize i dobijete jednostavno papir na kojom vam piše koji toksičnih tvari ima, čega ima manjka, čega ima viška. Tako da općenito i, i tim se bavimo, ne samo učenjem, jel, na faksu i, i ovaj dijelom knjiga, Teorije, da. Tako da što se tiče vašeg ručka, ovaj, općenito voljela bi da ovaj svi jednog dana, iako vidim da puno mladih jel izlaze, u Njemačku raditi, u Irsku i tako dalje, voljela bi da jednostavno ostane, ostavno u Hrvatskoj i onim poslom kojim se općenito žele baviti da se time bave i onda da neki, neku priču svi zajedno stvoreme, ali stvarno može se i kad se hoće nešto napraviti onda se stvarno može. A za ručak sam zaboravila. Da, koji ručak mi preboriš? <laughs> pa iskreno voljela bi ovaj barem ja bih voljela prvo to sve istražiti, znači gdje je posađeno, na, u kojim uvjetima i sve i onda bi, barem bi ja to tako napravila, onda bi iskuhala ručak i kupila od nekog određenog proizvođača kog vjerujem da je pod različitim uvjetima to ta biljka izrasla. Kad bih ja sad, na primjer, imam nekakav mali balkončić ima mogućnost mogućnost ovaj, uzgojiti nešto svoje, ka, što trebam zapravo znaći? E, pa općenito je znato da će je je li potrebno je voli više vlage je li voli više ovaj sunca ili voli više zaklona kakvu zemlju bi koristila jel ono, ono povrtno jel što se kupi i što bi još sve dodala na danas imamo različitog ovaj komposta koje možemo sami proizvesti, ne znam, od koru od banane koja je bogata, naprimjer, kalijem, od ostatka od, od kave koja ostaje tako to, pa bi voljela za svaku biljku, znati pojedinu stvar, što biljka voli i kako je uzgojiti. Znači, prije nego što krenem sa uzgam zapravo moram i reciklirati kod kuće, odvojiti plastiku i papir, pa onda ovaj kompost koji zapravo može i pomoći... <laughs> ovaj... tako. Znači, voljela bi da onak, u svakoj biljci, kao što svaki cvjet treba, pojedina sredstva kako bi napredovao i rastao, tako isto i biljka, svaka pojedina traži određene elemente i određene i vlagu i sud, svjetlost i tako da. Članica si studentskog zbora, Jeste. jel tako? Jesi li od prve godine ili je to tek krenulo kasnije želja za nekim dodatnim angažmanom osim ovog klasičnog studiranja? Koje su možda prednosti evo, studenta koji je član Studentskog zbora? Pa, zlanicom sam tek od četvrtog mjeseca studentskog zbora ujedno sam i potpredsjednica za interakciju sa studentima i medijima i jedan od projekta nam je časopis Fenix. Časopis je dugo godina na našem fakultetu i želio bih ga ono, ponovo vratiti kako je bilo, ali manjak je zainteresiranost studenta za novinarstvo i općenito za pisanje. To, toga bi to voljela malo na veći nivo podjeći. Kako zainteresira studente poljoprivrede za novinarstvo? To i mene isto zanima. <laughs> pa jako teško, zato što imaju mogućnost pisanja o svim područjima. Znači šta god ih zanima, od ekonomije do različitih događaja koja se događaju na našem fakultetu, ali jednostavno mislim da su studenti malo previše i zaposleni, jel fakultat traži određenu mjeru i za učenje i tu su i stručne prakse koje imamo tako da je jako teško naći neko koje će stvarno pisati za časopis. Pa naravno mi ovim putem možemo onda nekako pozvati ovaj, studente da se uključi. ovaj javno ću reći da možda mogu ovaj, uskočiti ovdje u nekom smislu ovaj, malo podrške što se tiče novinarstva mm -hmm. da zainteresiramo studente da se aktiviraju u tom, i u tom smjeru. Koliko zapravo kao predstavn evo ovoga smjera možeš uticati na nekakav e, bolje studijske programe vezano uz ono što studiraš kao članica studentskog zbora e, jesi li onako misli, smatraš li se dobrom posrednicom iz, između studentskog zbora koje je evo, jedno tijelo koje e, zapravo osigurava prava i obaveze svih studenata i od ovih običnih drugih studenata koji su tvoje kolege e, možeš li tu nekako do, napraviti poveznicu među vama? E, pa normalno da mogu jako je tek Tek sam na početku voljela bi da se studenti više uključe u različite događaje pošto imamo dosta projekata koje ćemo tek stvariti. Voljela bi da se studenti puno više uključe u različite događanja i sve, ali jednostavno kažem, za zainteresiranosti općinito jako mala na našem fakultetu tako bi tako da bi voljela da se moje ne samo smjera belinogojstvu već drugih smjerava da se uključe u različita događanja i tako doprenesi u razvoju našeg fakulteta općinito to bi pomoglo i svim drugim studentima. I pitanje onako koje uvek pitam sve moje studente, sugovornike, su na koji način evo kad bih ja imala interes za upisati belinogojstvo što bi mi rekla što zapravo moram znati i koja bi moja očekivanja od uh, studija trebala biti? E, svaki studij ovaj, nosi sa sobom određenu težinu, tako i, i studij bilo negojstva. Um, kad rješite kemiju, sve ste Znam da ovaj, puno studenta zažali je prva godina, ipak teško je, nije lako preći sa srednjoškotskih klupa, fakultet. Nosi sa sobom određenu težinu, ali sa svakim danom, barem Sad do dva učenja i sve se stigne i biti jako dobar i uzvaran studenca može biti na ovom fakultetu i uključiti se u različito događanje. Tako da bi svakom preporučila ovaj fakultet. i za nas je bolonja i bolonski proces, evo 12 godina već e, normalno sa svim svojim prednostima i sa svim svojim nedostacima, onakvim kakvim, kakvim jesu. E, Poljoprijedni fakultet je prije... E,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 pomislen na a kolege na tehniku i nadamo se da ćemo kroz ovu akademsku godinu uspjeti riješiti i četvrto pokušalište koje upravo u toj namjeni, to bi bilo u stvari pokušalište Kozjak u kojem bi onda trebali imati jednu zaokrušenu cijelinu po pitanju obavljanja studentske prakse. Svakako da ta pokušališta su u stvari naši poligoni za naš rad, ne samo za nas, nego i znanstveni rad. Tako da očekujemo da kroz ta naša pokušališta u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 Kreće nova, u stvari slijedi nova akademska godina, novi upisi, novi, novi aktivnosti, novi projekti. Evo što bi se kratko trebalo događati u akademskoj godini 2017. i 2018. Pa svakako mi ćemo nastaviti ovome dinamikom kako, kako smo i do sada radili. Normalna stvar nama je cilju naprediti taj dio cijelokupne nastave. Moram reći da smo do ove akademske godine uveli i ured za kvalitetu, koji će dodatno se poboljšati rad sa studentima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 i raznost plus, to je mobilnost naših studenata ali ne samo ovaj, odlaznu mobilnost, nego svakako želimo povećati dolaznu mobilnost, rekao bih ne samo studenate nego i nastavnika i na taj način stvari pokušati napraviti određene iskorake. Moram reći da ono što nam slijedi sigurno u budućnosti, to je u stvari internacionalizacija naših studijskih programa, znači imamo već sada u planu uvođenje na pred, odnosno na diplomskom studiju i studijskih programa na engleskom jeziku kao i na našim diplomskim studijima odnosno na, na doktoratu i na taj način u stvari pokušati privući i inozemne studente